Tak začneme čím. Tady na mě přichystali mikrofony, tak musím se snažit nějaký něco <laughs> dobrýho napovídat. <dáv> <laughs> tak pravní uděláme. Namóta se magavatu arátu, samma se. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Iti piso bhagava arahant samma sambuddho vinja charana sampanna sukato lokavino anutaro bhi sada masarati satta deva manasana buddha bhagava swakato bhagavata dhammo asanditiko akaliko ehipasiko upanayiko pacchatam velita bo viniy supatipanno bhagavato sāvaka sangho ujupati panno bhagavato sahaka sango nyaye pati bhagavato sahaka sango sami chipatipanno bha panno bhagavato sahaka sango yadi dam chat tari purisa yugani, pugala tu ese bhagavato sahaka sango aahu nahiyo paahu nahiyo Anjali Garanillo, Anutaran, Punjak, Lokasa, Tie, Wang, Bundang, Sarantanan, Dammang, Sangang, Chabikavu, Bayamwa, Chambitattamwa, Lomahamsoa, Nahesatiti. Tak oficiálně Vesak máme v neděli, jestli se nemýlim, je to tak? Hm? Zítra je úplně. Zítra je úplně, tak zítra. Čili teď příprava na vesak. Hm? Dnes zítra můžeme podle tradice tento den, tedy zítřejší den, je podle teravádové tradice, ne podle tradice severního buddhismu, je nejenom den Probuzení Budhy, je to i den narození a parinirány Budhy, smrti Budhy. Hm? Čili tři vlastně nejdůležitější události v životě Budhy se udály právě v tento den před 2557 lety, jestli se nemýlim. Hm? Nějak tak někdo to ví přesně. Myslím, že se nemýlím, hm? je to tak, v 56 roku 56 byly 2500 oslavy, tak to nějak vychází asi takhle. Nemýlím se, nikdo mě neopravil, tak se asi nemýlím. A jestli se mýlím, snad mě odpustí vyšší bytosti, které se možná zde nachází, aby s námi slavili tento posvátný den. Hm? Co vlastně, jak bych začal? Jak ti, co byli v Indii, a já jsem strávil nějaká léta v Indii, ví, že teď právě v Indii je doba, čeho doba velkých vedé. Hm? My tady sedíme v bundách a ve svetrách. V Indii se spí na střeše a všichni očekávají většinou marně trochu chladného větříčku, ale většinou přichází právě i v noci teplý vítr z Rajistánu. A takže i spát je obtížné. A prezident je obzvlášť obla, ob, ob, ob, v oblasti, kde Buddha působil. Jsou pěti 40, 540, 45 stupňů. Hm? Zažili jste někdy 45 stupňů vede? Asi ne, co? <laughs> tak si představte Sauda. Zítra si můžete oslavit saunu. <laughs> která bude k dispozici. Libor všecko připraví e, ručníky a tak dále. <laughs> e, tak e, co vlastně udělal Budha v hm, tento e, posvátný den? E, probudil se do stavu, e, kterému se říká bez stav, bez horečky proč jsem začal mluvit o vedrech? Protože vedra je jako vnější horečka a stav bytí ve světě je podle buddhismu vnitřní horečka. Co znamená vnitřní horečka? Vnitřní horečka je horečka, která pochází z, z takzvaných kléš, Kléša znamená eh, jistá citová zábrana. O tom budeme mluvit více během retritu, který začíná příští týden na čtyři brněváři. Tím vnitřní horečka není nic jiného, než eh, citová zábrana, která vede k tomu, že naše vědomí se stává zašpiněné. Zašpiněné čím? Zašpiněné hlavně chtíčem, zlobou a nevědomostí. To, co právě odstraňuje tuto vnitřní horečku, dle našeho buddhistického učení, je právě střední cesta, kterou Buddha v tento posvátný den. Tedy zítřejší den, plně realizoval. Tím vracíme se teď do našich krajín, kde právě potřebujeme spíše slunce, světlo. Tím vlastně se stal Buddha sluncem neboli světlem světa, které svou moudrostí právě střední cesty, kterou neobjevil, ale kterou plně realizoval. My, buddhisté, věříme, že střední cesta není nic jiného, než vlastně pravý stav věcí. Tento pravý stav věcí, tak jak jsou, je velice hluboký a obtížný realizovat Budha je budha, tedy probuzený právě proto, že tento stav věcí tak, jak jsou, nerealizoval částečně, ale ve své plnosti. Tím se stal sluncem neboli světlem světa. A my, kteří tuto cestu sledujeme, Vlastně učení se buddhismu není nic jiného než učení se střední cesty. My, kteří se učíme střední cestu, tedy učíme se učení buddhy, tím, že toto učení začneme žít a v sobě realizujeme, staneme se vlastně, v jistým slova smyslu, též malým světlem, Čím víc z tohoto světla střední cesty realizujeme, tím větší světlo v nás bude. Tedy eh, pod stromem osvícení v zítřejší den Buddha tedy eh, realizoval střední cestu a stal se tím pádem světlem, jež ozahruje všechny ty, který se snaží o duchovní zralost. Dle našeho budistického učení právě tato střední cesta je perfekce duchovní zralosti. A co znamená duchovní zralost? Duchovní zralost znamená na základě Odstranění vnitřní horečky a na základě probuzení se k vnitřnímu světlu. Jedinec se stává schopný žít život naplnění. Život naplnění je život z hlediska jogy a buddhismus, jak já obzvláště. Se snažím vždy zdůrazněvat, není nic jiného než tež naplnění jogi. Z hlediska jogi, tedy eh, tato střední cesta a cíl jogi vůbec je nenásilí. nenásilí vůči sobě a nenásilí vůči světu. Toto nenásilí vůči sobě, nenásilí vůči světu je právě náplň střední cesty. Jestliže realizujeme něco ze střední cesty, budeme schopni žít v harmonii se sebou a v harmonii s vnějším, světle, s vnějším světem. Tím pádem vnitřní aspekt našeho probuzení bude ten, že se zbavíme veškerých citových zábran, které vedou k Zašpinění vědomí a zbavíme se a staneme se světlem, které ozahuje svět tím způsobem, že přináší do světa ten nejvyšší ideál, ideál nenásilí. To, co Buddha realizoval. jakožto střední cestu se tež nazývá tato střední cesta má mnoho jmen. Nazývá se tež jatá bůta, vidění věcí, tak jak jsou. Nazývá se též nirvána, což znamená stav prostých tiče, to znamená stav prostých tíče. Stav prostých tíče je stav plného naplnění. Pokud se nenaplníme stavem střední cesty, nebudeme schopní realizovat nirvánu. Nirvana, stav nirvány, tedy stav bez chtíče, není nic jiného než stav naplnění se střední cestou. Střední cesta je právě ta cesta perfektního nenásilí, protože je to cesta, která je nad veškeré rozpory, nad veškeré rozpory, které ve světě nacházíme. A tyto rozpory, které ve světě v sobě samých a ve světě nacházíme, tyto rozpory jsou založené dle učení střední cesty právě na v hlubším pochopení střední cesty, právě na překonání rozporu mezi eh, i a nejsoucnem. Základní pochopení střední cesty, které Buddha objasnil v, ve svém prvním projevu, který se jmenuje Dama Čakápa Sutta, co znamená roztočení kola dharmy. Dharmy v tomto významu můžeme darmu považovat jako nic jiného než střední cestu právě roztočení kola střední cesty. Co znamená střední cesty, tedy osmi střední cesty. Což je Střední cesta ve svém jako, eh, základním významu je střední cesta mezi eh, eh, Sukhalika a Nuyogo. Hmm. Budha říká ve svém prvním projemu k pěti. Mnichům, který byli dříve jeho žáci, v době, kdy praktikoval extrémní askézy, říká dve mé bychavé anta pabážite na nasevitama. Jsou dva extrémy, který, který ten, jež se dal na cestu asketismu, který, který pabáža, což znamená stav bezdomový, by neměl provozovat. Katame Ubo Ante Tathagatena Teheme Bikave Ubo Ante Tathagatena Anupagama Majima Patipada To znamená, tyto dva extrémy jež jsem nepraktikoval, vedlo k střední cestě, osmičlené střední cestě, Jaké Dve, dva extrémy? Extrém Sukhalika a Nuyogo, extrém eh, lpění na eh, požicích smyslu. které jsou gamo, které jsou vulgární, Džaniko, které patří těm, kteří jsou neprobuzení, které jsou anario, které nepatří těm, kteří jsou ušlech, ušlechtilí a nádha to, které nejsou prospěšné pro bytosti. Druhý extrém je... E, e, Ducha Kilamatanu Jogo, což znamená eh, extrém asketismu, privozování, bolesti, který tež eh, nevede k plnému probuzení. Puda sice neříká, že je vulgární, ale říká, že Anario nepatří těm, který, se, který eh, do. do který dosáhli probuzení, tedy ten, kdo dosáhne probuzení, tedy realizuje střední cestu, vyhýbá se extrémům, počínaje extrémem nacházení štěstí v smyslových požicích a privozování sobě. Cestou askéze nepřijatelné pocity utrpení. Tato cesta v hlubším pojetí je též cesta i soucna. Ten, kdo lpí na smyslových požicích, Lpí na smyslových požicích, protože lpí na soucnu. Ten, kdo eh, provozuje extrémní asketismus a privádí si bolest, aby eh, dosáhl tím osvobození, právě lpí na tom, že se chce zbavit něčeho. Tedy znamená to, buď přidáváme něco k realitě tím, že věříme v pevné a anebo ubíráme něco od reality tím, že se chceme něčeho zbavit. Buď, jestliže nechápeme střední cestu, co tedy děláme, buď eh, přidáváme něco do reality, co tam není, a nebo zase se chceme zbavit něčeho, co si myslíme, že v realitě je. To jsou právě dva extrémy mezi e, víra v, e, v pevné soucno, vede k víře, k odstranění pevného soucna. To, co právě Buda objevil, je střední cesta, jež vede k poznání soucna tak jak je poznání soucna tak jak je, Soucno samotné není nemá ani, není ani, eh, eh, eh, ani pevné soucno, ani se od, z něho nedá něco z pevného soucna odstranit. Věci jsou tak, jak jsou. To znamená, věci jsou eh, souvislé vznikání. Co tedy jaký je náplň střední cesty, je to tedy souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy, které vychází ze souvislého vznikání. Ten, kdo poznal svět tak, jak je, tedy poznal souvislé vznikání, poznal tež, má tedy otevření k poznání čtyř, Pravd. A čtyři pravdy vlastně v hlubším pojetí není nic jiného než jedna pravda, což je stav prázdnosti všech jevů. Prázdnota všech jevů je právě naplnění všech jevů. Proto eh, Poznáním prázdnosti všech jevů dosahuje ten, který studuje buddhismu buddhismus s pochopením střední cesty, dosahuje právě naplnění. Naplnění v čem? Naplnění v nekonfliktnosti všech jevů, jak uvnitř, tak venku. To znamená nekonfliktnost všech jevů uvnitř. Tak venku. To znamená eh, eh, nepřítomnost, chtíče, zloby a nevědomosti, jak venku, tak jak uvnitř, tak venku. Vyřešení všech eh, konfliktů je právě v v poznání střední cesty, které vychází z poznání souvislého vznikání, které je nad konceptem substance nebo pevného soucna i nad konceptem anihilace, tedy stavu nejsoucna. Poznáním tedy pravého stavu všech věcí Buddha poznal střední cestu, což je poznání bez horečky veškerých citových turbulencí a bez zašpinění vědomí. Toto poznání v buddhistické tradici má jak aspekt humánní, který je spíš zdůrazňován v teravádové tradici, tak i aspekt kosmický, který je zdůrazňován v, právě v severní tradici buddhismu. Čili Buda na jedné straně je některé sutry, o v televádové tradici, hovoří o budhovi jako prostě o učiteli. Člověku, který svůj vlastní pílí dosáhl toho, čeho dosáhl, plného uklidnění a poznání. A toto poznání jako učitel zprostředkovával svým žákům. To je jeden aspekt budhy. Druhý aspekt Budhy je právě kosmická dimenze jeho probuzení. Budha nedosáhl probuzení pro sebe. Budha dosáhl probuzení, které je univerzální, patří vlastně všem bytostem. Tedy probuzení Budhy není individuální probuzení, ale je to probuzení, což je obzvláště zdůrazněváno v Mahajánové tradici, je to probuzení k stavu vlastně opravdového bytí, které je v nás všech. Dle tradice právě, co Budha v Třetí hlídce noci, v první hlídce noci, Buddha, dle tradice, poznal své minulé životy. První praktikoval čistě eh, různé stavy prohloubení. Na základě toho, v první hlídce noci, v prvních tedy čtyřech hodinách noci, od šesti do deseti, eh, po tom, co plně ve své čistotě praktikoval různé stavy pohloubení vědomí, použil je k takzvaným nadpřirozeným silám, díky nímž získal právě plné poznání. První je Pubenivasa, což znamená poznání svých minulých prebytků. Na základě hlubšího poznání vědomí Buda se tedy v první hlídce noci, v prvních čtyřech hodinách rozpomínal na nekonečné množství svých minulých životů. V druhé hlídce noci dle teravádové tradice použil takzvaného Diba což znamená božského zraku, aby viděl, jak my bytosti na základě zákona karmy se přecházíme vědomím z jednoho stavu existence do druhého na základě našich činů. Tento stav přeměny probíhá jak? v úsecích života z jednoho života do druhého, ale je to tež stav, který vlastně probíhá eh, celou dobu. Prožíváme různé stavy citové a vědomí na základě svých minulých činů. Na to nepotřebujeme poznat minulé životy, aby jsme se stali vědomí tohoto faktu. A v třetí hlídce noci, tedy od dvou hodin ráno do šesti hodin ráno, Buddha právě eh, kontemploval souvislé vznikání a na základě toho dosáhl pak eh, stavu vědomí prostého všech zašpinění a stavu vševědomí ve všech aspektech, což je vlastně speciální aspekt budhova probuzení. A Rahat, tedy žák budhy, dosahuje vševědomí, ale nedosahuje vševědomí ve všech aspektech. Budha Právě kosmický rozměr budhova osvícení je, že dosahuje vše vědomí ve všech aspektech. Tím pádem se stává jeden s pravdou samotnou. Čili poznat budhu není nic jiného než poznat pravdu. Poznat pravdu je poznat budhu. Buddha a pravda, tedy dharma, pravda dármy, což je pravda nirvány, což je pravda učení, které vede k nirváně, vede k zaniknutí všech konfliktních pocitů a stavů vědomí. Tento stav. Je z hlediska probuzení Budhy je stav univerzální. V tle tradice Budha po svém probuzení právě viděl nás v bytosti jako lotusy hm? v různých stavech vědomí v tomto v této nekonečném samsárickém putování. Ovšem, některý z nás, jejich vědomí se začíná otvírat k moudrosti, což je jako lotus, který se začíná otvírat. Některý z nás se neotvírají k moudrosti střední cesty a ti jsou jako e, lotusové květy, plně vnorené do, do bláta existence. To, co je nirvána, to je právě transcendence bláta existence. Transcendence bláta existence čím? Právě stavem vědomí prostého od chtíče, od zloby a od nevědomí. Dle buddhistického učení chtíč právě pochází z ničeho jiného než lpění na tom, co je nám příjemné. Zloba pochází z toho, že Máme odpor vůči tomu, co je nám nepříjemné. A nevědomost je založená na tom, že nejsme schopni tolerovat stav věcí tak, jak je. Tedy nejsme schopni se odpojit od tohoto komplexu lpění na příjemném a zlobě vůči nepříjemného. Právě proto nejsme schopni tolerovat stav neutrálního vědomí. Ve stavu neutrálního vědomí, kdy neprožíváme ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit, co se stává stav tuposti. A stav chtíče po rozptýlení. Buddha a jeho žáci plně tedy odstranili tyto tři základy našich poskvrněných. Vědomí a našich poskrněných pocitů. A tím získali vlastně, co se týče buddhistického učení, vševědomí. Ale toto vševědomí Buddha prožil ve všech aspektech tím, že viděl ho ve všech sférách existence, bez výjimky. Proto jeho probuzení je tak důležité, protože toto probuzení symbolizuje vlastně možnost probuzení nás všech. Potenciál toho, co Buddha právě prožil, aspoň v některých buddhistických tradicích, my nechceme se zmiňovat o různých rozdílných tradicích, bereme to z budistické učení, co je univerzální a co je opravdové ve všech tradicích. Význam velkého probuzení Budhy je právě to, že jeho probuzením probuzení se stalo blízké všem bytostem. Stav probuzení se stal přístupný všem bytostem. My nemusíme už ne, jako Buddha Prožil šest let ve stavech neslýchaného utrpení, aby realizoval to, co realizoval. My už nemusíme se snažit podobně jako Buddha. Nám je střední cesta takzvaně, dá se říct, naservírována. Hm? Tak jako jsme si dali polívku <laughs> a naplnili jsme se polívkou, a tím pádem nemáme hlad. Stejným způsobem, jestliže správně studujeme budhovo učení, můžeme se naplnit střední cestou lehkým způsobem. To je právě zásluha Budhy. Vše, co potřebujeme k probuzení. Budha jasně vysvětlil. A všichni ti, co po probuzení touží, mají jasný plán, jak k němu dosáhnout, jak ho dosáhnout. Toto probuzení je nepřetržitá tradice od eh, doby Budhy, tedy před eh, 2000, víc než 2500 500 lety do dnešních dnů jsou učitelé, kteří jsou schopni přímo předat tento stav v probuzení. A to je právě velikost Budhy. Sám prožil plné probuzení, založil sangu probuzených, jež v smyslu existuje podnes, i když počet probuzených stále ubývá. Přesto cesta k probuzení je jasná. Jasná ve všech tradicích. To je právě zásluha Budhy. On nejenom dosáhl probuzení sám pro sebe, dosáhl probuzení pro všechny bytosti. A toho dosáhl tím právě, že praktikoval dle tradice, dokonalosti. Jež vedou k probuzení v nesčetných minulých životech. V, v dnešních dnech právě v buddhistických zemích, hm, tedy mluvím zde o terovádových buddhistických zemích. V Číně věří například, že probuzení Buddhy bylo někdy v únoru, hm, a že se stalo tím, že Budha viděl vlastně raní hvězdu, což odpovídá též vlastně i, i tradici eh, jižního buddhismu. Budha, budha je ten, který prožil okamžité osvícení, ale toto okamžité osvícení eh, bylo připravováno eh, nesčetné minulé životy. Jak bylo připravováno právě praxi dokonalostí, na jejich základě Buddha mohl dosáhnout právě okamžitého probuzení společně s námi ne, ostatními bytostmi. Toto je ohromný význam Budhova probuzení. Toto je, proč slavím buddhisti tento posvátný den a slaví ho obzáště tím v teravádových zemích, různými eh, představeními ti, kdo žili na Šrilance nebo v Tajsku nebo v Je asi viděli různý představení eh, inspirováno příběhy právě se minulých budových životů z džátak, kde Budha v různých formách existenci, v různých tělech obětuje sám sebe, praktikuje nezlobu vůči všem bytostem, toleranci vůči všem bytostem, neslíchané úsilí, aby se zbavil všech nepříznivých stavů vědomí, nepřetržitou koncentraci, aby se jeho vědomí neposkvrnilo a moudrost, což je vlastně matka všech těchto cností. V tradici severního buddhismu Právě eh, nejdůležitější aspekt budova probuzení je transcendentální moudrost, kterou praktikoval eh, nesčetné životy a s kterou se pak eh, plně stotožnil. Tato transcendentální moudrost neznamená nic jiného než. Eh, Neulpění vědomí, jež se nehýbe a nehýbe se tak, že neulpívá na žádném vnějším, žádném znaku objektu, jak vnitřních, tak vnějších. Tento stav neulpívání je stav vlastně plné izolace vědomí. A ten, tato, tento stav plné izolace vědomí je právě stav eh, dle budistického učení, obzvláště zdůrazňováného v severní tradici, je přirozený stav všech bytostí. Podstata našeho vědomí samotného je právě eh, izolovanost. A tato izolovanost je izolovanost všech jevů. Všechny jevy, které prožíváme dle učení transcendentální moudrosti, byly izolované od samého počátku. Čím byly izolované? Právě vlastnosti prázdnoty, která je vlastní. Kdyby nebyla prázdnota, žádný jev by nemohl vystát. Právě proto, že jevy vystávají, je dáno na základě toho, že prázdnota je jediná. Opravdová vlastnost všech je založená na vědomí, jež je matkou všech jevu. a vědomí samotné není nic, čeho se dá dosáhnout. Právě proto v obsah Budhova. Probuzení je právě nedosažitelnost, čili izolovanost všechů. Toto je eh, přirozený stav věcí ve světě z hlediska učení severního buddhismu, které v ničem vlastně neodporuje původnímu pojetí buddhismu tak původnímu pojetí střední cesty, tak, jak je prezentováno v Dhamma Suta, v prvním projevu Budhy k svým pěti žákům v Isipatana Bigadaya mána Rasiham, Vigadaje, někdo z vás byl v Indii, možná jste navštívili sarnát, hm? park, eh, jelení park, v tomto jelením parku, v Isipatane, v, eh, v úchylku, i, Isi v úchylku z řeku, re, říkáme v češtině, rishi. Budha právě eh, pronesl svůj první projev. Já sám kdysi jsem ho bez potíží mohl recitovat, ale to už je dlouhou dobu. Teď, abyste měli trochu, hm, než se uchýlíme, eh, než se uchýlíme do, do našich pokojů, aby jsme si odpočinuli, zítra bychom měli začít s meditací dřív, tak já tentokrát nebudu recitovat sám, nechám vás poslechnout tradiční recitaci této sutry prvního točení kola. Neboli točení kola, točení čtyř střední cesty a čtyř vznešených pravd, což je náplň prvního kola. V, dle tradice severní Buddha pak točil druhé kolo darmy v, v, na supím vršku v Gaha, kde učil učení transcendentální moudrosti. A pak třetí kolo ve Vajšáli, kde učil stav pouhého vědomí. Ať už interpretujeme buddhismus jakoliv, nakonec se jedná o jednu stejnou pravdu, pravdu nirvány. A teď pustíme Dhamma Čakapavatana Sutta, recitovaná. Od Ariadama. Ariadama je také žák vlastně stejného učitele jako já. A stal se jedním z hlavním exponentům tzv. tradice lesních mnichů na Šrilance. De pak ho Tak, dama čaká na suta. je tradiční recitace, Slyšíš teda? tradiční recitace, to takhle protahují. Dva extrémy, které Asket by neměl se jim věnovat, jak už jsem vysvětlil. jsem se vyhnul těmto dvou extrémům, realizoval jsem střední cestu, která vede k, k moudrosti, k realizaci, k nirváni. vysvětluje střední cestu, kterou ta tágata realizovala, když vede k moudrosti, k utíšení, k probuzení, k mírování. Tato střední cesta je osmičlená. Stři... Správný názor, správné odhodlání, správná řeč, správné jednání, správná životospráva, správné úsilí, správná... Pozornost správné samání. Toto je právě ta střední cesta, kterou jsem realizoval, která vede k moudrosti, která vede k poznání, k probuzení, k těrování. Toto je pravda, utrpení. Narození, stárnutí, nemoc, smrt, spojení se s těmi, co se nám znám blízký, s ne, co nemáme rádi. Spojení s těmi, co s spojení s cemě, co nemáme ráno. Nemáme to, co si přejeme. A v nejhlubším smyslu pět skant, jež jsou objektem chtíče, to je utrpení. Teď... Čtiči na otopení. To je chtič, jež se raduje tu či tam. To Křestání jako utěšení utrpení je právě utěšení vtíče. Jako důvod utrpení je vtič, tak i důvod utišení je střední cesta, kterou jsme vysvětli a teď to znova vysvětluji. se musím vysvětlit. To, tyto realizace střední cesty má vlastně tři etapy. Je důležité poznat. První etapa je Sača. Poznat Sača, poznat pravdu. Co znamená Sača? Existuje utrpení, což je přechodnost všech jevů v tom nejhlubším smyslu existuje důvod utrpení, což je chtíč, existuje utišení utrpení, což je utišení chtíče a existuje střední cesta k utrpení chtíče. To je první, první točení kola. Pak je druhé točení kola, je toto utrpení Dukha Parinéjam. Toto utrpení by mělo být plně poznáno tento důvod utrpení Pahátabam důvod utrpení by měl být plně odstraněn Niroda což je utišení utrpení Sačíkatabam by měla být realizována a Maga tedy střední cesta, bhávitabam by měla eh, být eh, kultivována, což je druhé otočení kola. Třetí otočení kola Buddha ví, že eh, tuto utrpení jsem plně poznal, eh, důvod utrpení jsem plně opustil, eh, Utišení utrpení jsem plně realizoval a cestu k utišení utrpení jsem plně kultivoval. Čili tři, teď jsou vysvětlené tyto, čili třikrát se to opakuje. se stále opakuje. Teď můžeme to poposunout dál. Tím, že jsem poznal Tyto čtyři pravdy v těchto čtyřech otočeních kola. V těchto dvanácti aspektech, co znamená 12 aspektů, každý, každá pravda má tyto tři aspekty, čili dohromady kolo daromy má dvanáct. Toto kolo kolo dármy, kolo pravdy. Nikdo nemůže zastavit. Že se dosáhl poznání pravdy v těchto dvanácti aspektech, můžu sám sebe prohlásit za plně probuzeného v celém vesmíru se svým Bohama a se svým. že jsem to realizoval, těchto dvanáct aspektů, vím, že jsem plně, poznal jsem, že jsem plně probuzen a že mě nečeká nové narození. Kto to řekl požehnaný pět Žáku se radují. Během tohoto projevu Anja Kondania, první žák Budhy, získává Damačaku, získává Oko Pravdy. Co znamená Oko Pravdy? <laughs> Měli byste se všichni snažit do Oko Pravdy. Co znamená Oko Pravdy? Hmm? Hmm. Oko pravdy je poznání přechodnosti prechodnost, všech jevů současně s poznáním toho, co transcenduje tuto přechodnost. Hmm? Stojí to za to. <laughs> <laughs> tak se snažte, abyste získali oko pravdy a budete. Bude říká, že toto poznání, jak to je, bude vzal kousek země do ruky a dá se svým žáků, jestli ten, ten ta zem, Co se nachází v mé hrsti ve srovnání s velkou zemí, jestli je to mnoho či málo. Žáci samozřejmě říkají: To je málo, velká země je nesčetně, je ohromná, velká, a ta v pěsti malá země je úplně neznatelná. Buddha říká, že. Právě ten, kdo poznal, kdo otevřel oko pravdy, to utrpení, které odstraní, je stejně tak, stejně tak nesmírně ohromné. A první, kdo dosáhl oka dármy, Právě je Komdaňa. Postupem času všichni, všech pět žáků dosáhlo, prvních pět žáků dosáhlo oka a pak po nějaké době, asi jednou měsíci, Buda je učil, Různým aspektům střední cesty a všichni na základě projevu nejsoucnosti já, nejáztví všech jevů, anátalakhana suta, všechny jevy jsou charakterizované nejáztví, všichni dosáhli stavu plného probuzení a rádství. A teď, co zbývá, to už nemusíme poslouchat. To už furt se to opakuje. Teď všichni nejenom, že se radují z budova pojevu, že se radují těchto pět prvních žáků, ale všichni bozy od těch nejnižších do těch nejvyšších jsou naplněni radostí. A Stane se zemětřesení, ale příjemné zemětřesení. Co je příjemné zemětřesení? Zemětřesení na základě duchovního poznání. Tak je všem, aby zažili mnoho zemětřesení na základě duchovních poznání. A myslím, že už je 9 hodin tak dáme možná, že už jsem hovoril víc než jednu hodinu, jak jsme plánovali, ale to snad neškodí. Dáme přenos, puně, zásluh pro dobro všech bytostí, než všechny bytosti bez výjimky se podílí na našich malých zásluhách tí jež pochází z toho, že jsme se snažili objasnit a poslouchat Je můh. Eta vata mehi sambhadam punya sambhadam sabbe deva anumodantu tu sabba Eta vata chamehi sambadam punya sampadam, sabbe buta anumodantu sabha sidiha. Eta vata chamehi sambadam punya sampadam, sabbe satta anumodantu sabasampati sidiha. Aka satta cabumatha, dewa, naga, mahidikaha, punyantan anumoditva, ciramrakantu, blokasasana. Aka satta chabu mattha, deva, naga, mahidika, puñantan anumoditva, chiramrakantu desanam. Aka satta chabu mattha, deva, naga, mahidika, puñantan anumoditva, chiramrakantu tumamparam. Sabitiyo vivajantu sabharugo vinasatu mate bhavat tvantarayo sukhi dighayu ko bhava bhavatu sabhamangalam. Rakantu tu saba devata, saba budhan ubhavene, saba dhmann sada, soti, bhavantu te devu vasatu kallene, sampati hotu chha, pito Bhavatulokocha, raja bavatu sadu sadu sadu sadu.